Domeniul presimțirilor. Există valuri uitate, niște locuri în noi și un drum care duce prin apă. Cineva mă strigă, ar vrea să mă atragă într-acolo, să dea cu o plantă în mine. Și ce vină am eu pe lumea asta cu porți de aramă? Apoi se face liniște, cântă perugătorile, e foarte frig și în noi sună niște cuvinte niște câmpuri cu flori albastre și galbene și le străbatem pe cai noștri de plastic. Înțelegeți că trăim într-o pasără imensă care ne poartă în ea și mergem în întâlnire, curățăm omizile de pe crângi. ne iese înainte o fată, dar nu mai poate nici ea săraca, e o stenită, a înghițit toată pânza pe care a țesut-o așteptându-ne zice, hai să ne sărutăm, să fim fericiți, să te servesc cu lingurița de argint, să-ți dau o dulceață, măcar de ar fi lângă sobă și vine King dă cu praștia, ne murdărește cămașa, ne rupe cravata, vine pârlitul ăla de profesor cu șapte capete, ne pune note de parcă n-am ști destul în materie, ne duce la laborator să facem experiența singurătății, să ne jucăm cu mingea ca frații gemeni. Noi ne uităm unul la altul, dăm din cap Vine o mărită de fată cu fața plină de fulgi. Nu s-a mai spălat apoi de lângă potopul Și ne urcăm în mașină, ea lângă noi, gănim pe autostradă. Acolo s-au stirile, dar nu le mai înțelegem. Râdem pe furiș, ca la mormentare, ne se face și frică. Câte nu se întâmplă în noi și ne uităm acolo, ca într-un și fiecare crede că numai el știe lucrul acela pe care îl știu foarte bine și alții. Dar am în vedere perioada fericită când locuiam în mama. Săteam acolo, mă gândeam, ce nu fi trebuind? Afară ploua, ea dormea goală cu mine în burtă, se întorcea pe o parte și pe alta, descânta de în somn, cunoștea legea aceea aspră, vroia să mă apere de asupra patului, se sora mea lună.